Так тихо, що навіть глухе тупотіння копит, навіть дихання десятків тисяч людей здавалося надто вже голосним. Знають ляхи чи не знають? Довідаються чи не довідаються? Хвилюючись, думав Богун, і навіть хвилинами затримував віддих. Немов би від того, залежало, почують чи не почують поляки. Але в польському таборі все було, як звичайно. Бо всі, від короля до просто жовніра, були певні, що козаки не сьогодні-завтра виконують усі королеві вимоги і піддадуться. Правда, несподіванкою було для короля те, що козаки відмовилися видати старшину. А про Хмельницького написали, що як спіймають, то видадуть. Видасте, видасте і Хмельницького, і усю старшину. Зробите все, що звелю. Ви всі в мене в руках, радів король. І спокійно чекав, поки козаки піддадуться на його ласку. А певно таки не знають ляхи, міркував богун, і все певніший ставав, що на цей раз військо буде врятоване. Вже кілька годин переходили козаки по греблях, а на тому боці не було ще й половини кімноти. Засірів день, Зійшло сонце, а все ще багато кінноти залишалося в таборі. Богун наказав прискорити рух. Швидше і швидше почали посуватися по греблях вершники. Швидше і швидше підходили до берега нові полки. А на тому боці шикували їх джеджелі з Матвієм Гладким і поволі скеровували далі, в ліс. І навіть за ліс, у чисте поле. Коли кінноти зосталося в таборі не більше як два полки, Богун і собі подався на той бік. Треба було і там дати лад, а потім повернутися до табору і керувати відступом піших частин. Ну, це вже була не така складна справа. Богун був щасливий. Ще кілька годин, ну, нехай ще півдня, і все військо буде на тому боці. Сонце було вже високо, коли Богун торкнув коня і подався до Греблі, щоб переїхати на той бік. Зовсім недалеко від греблі помітив він діда Панаса і Максима і Кремезного з мавпами. Вони повинні були залишити табір негайно ж, як кіннота опиниться на тому боці. Богун посміхнувся їм весело. Вони помітили і радісно його привітали. А з греблі Богун ще раз глянув на них і проковтнув слину. Хедяїн мавп Умостився на лузі і смачними шматками нарізував сало. «Погано гетьманувати!» – сказав кремезний, смакуючи сало. «Ні тобі поснідати в свій час, ні з мавпами побавитись!» Дід Панас хотів щось відповісти, аж раптом страшний крик прорізав повітря. «Зрада, братале! Старшина тікає! Тікає!» «Таршина тікає!» Розпачливо, божевільно простогнав увесь табір козацький. І очманіла від жаху кількадесяти тисяч на маса людей, ринула на осліп на греблі, обліпила їх, придавила своєю страшною вагою, розчалила, змішала з багнюкою і сама почала загрузати й гинути в страшних трясовинах. «Лемент! Крикст! Стогін і зойк стояли в повітрі. Ближче до польських окопів чутно вже було стрілянину, то поляків дерлися в табір, стріляли й різали очманілих від жаху людей, грабували й бігли до переправ, де в багнюці в воді, в неймовірних муках гинули десятки тисяч козацтва. Коли Богун помітив, що на греблях щось не він хотів був негайно ж переїхати на той бік і з самого початку припинити замішанину, але не встиг він ще підбігти конем до греблі, як замішанина передалася і на цей бік, і козацтво, чим дуж, кинулося з гребель до берега. «Стійте! Стійте!» Напружуючи всі сили, кричав богун, але божевільні від жаху маси людей не чули, не слухали його, стогнали, кричали, що старшина тікає, борсалися і гинули в багнах. Почувши перший розпачливий крик «Старшина тікає», дід Панас в одну мить зміркував у якій страшній небезпеці козацький табір. Коли ж нестримною, важкою, страшною масою ринули люди до гребель, дід ухопив однією рукою Максима, а другою хазяїна мавп і чимдуж потягнув їх у бік. Вони ж зразу переконалися, що уникнули неминучої смерті, бо страшний людський потік за кілька хвилин поламав, потрощив і вдарив у землю їхнього воза. Перелякані, збентежені, розгублені вкрай, вони довго бігли вздовж берега. Потім звернули до табору, аж раптом побачили поміж вузами розпатленого, страшного митрополита Іосафа в золотих ризах, що аж горіли від самоцвітів. Митрополит, підтикавши ризи, чим душ тікав від кількох жовнірів. «Назад!» крикнули разом, і дід, і Кремезний, хапаючи Максима за поли. Назад був тільки один шлях до болота. На березі кроків за триста від гребель вони побачили кількох козаків, що видимо шукали броду. «Сюди!» – кричав передній козак, що був уже далеченько в болоті. «Тут ґрунт трохи твердіший, тут острівець!» Дід перший ступив у воду. За ним Максим і Кремезний. На невеличкому острівці – вони огледілися. Позаду, через нешироку смугу болота, яку вони тільки що перейшли, був табір козацький. Там лютували поляки. Вони вже були і коло гребель, стріляли, кололи і сікли шаблями тих, кому пощастило вихопитися з болота. На протилежному боці, далеко під лісом, маяли козацькі корогви, шокувалися кінні полки й поволі зникали в лісі. Максим махнув їм на прощання рукою. Кремезний хотів зробити те ж саме, але мавпа, яку він увесь час держав на руках, заметушилася, і Кремезний мусив притиснути її до грудей міцніше. Дід Панас зітхнув і перевісив бандуру з лівого на праве плече. Він подивився на кількох козаків, що були разом з ними на острівці. Дехто держав у руках дорогі шати а в інших були чареси і барильця з золотом. На той світ хочуть з собою забрати, чи що? Подумав дід. Посміхнувся, ледве помітно, і хотів щось сказати Максимові. Аж раптом з берега хтось закричав польською мовою. Ага, ось де вони! Кладіть зброю! Чортового батька! крикнув хазяїн Малп. А високі дебелі жовніри спершу по волі а потім усе швидше і сміліше почали наближатися до Острівця. Назустріч їм залунали мушкетні постріли. Жуніри завагалися, але швидко почали стріляти і собі. Ніхто з козаків не ховався, та гаразд було і нікуди. Стріляли, набивали мушкети і знову стріляли. — Кидайте шати! Кидайте золото в воду! — кричав Кремезний. — Кидайте, щоб не дісталося клятим ляхам! — Жовніри були вже близько, стріляли вони похапцем, але дедалі влучали все частіше. Оглядний, сивовусий козак, що стояв поруч Максима, захитався і упав. Максим ухопив його мушкета і хотів стрілити, аж раптом щось ніби штовхнуло його в груди, він поточився і впав непритомний. Коли через деякий час він розплющив очі, Стрілянини вже не було. Кров гарячим струмком била йому з лівого боку. З надмірним зусиллям Максим підвівся на лікоті і востаннє глянув навколо. Дід Панас лежав горілиць і дивився в небо скляним поглядом. Кремезний лицем до ворогів стояв, притискаючи до грудей мавпу. Жовніри були від нього за кілька кроків. На березі коливалися королівські корогви. Оксана нетерпляче чекала вісти про козацьке військо, про богуна, але вісти надходили рідко, були непевні, часто зовсім неймовірні. Ще навесні, Невдовзі після того, як погнали козаки Гетьмана Каліновського на бар і кам'янець, Оксана довідалася, що козацькі полки невдало штурмували кам'янецьку фортецю, та що під богуном гарматною кулею забито коня. Потім аж до місяця травня не було майже ніяких новин. У травні пройшла на з'єднання з Гетьманом страшна орда татарська. Люди боялися, нарікали на козаків, ховалися. Але татари дорогою не чинили жодних насильств і грабунків, і зникли так само швидко, як і з'явилися. Потім була чутка про короля, про царя московського, що начебто теж вирушив на поляків, про пошистій голод у польському і козацькому війську. А врешті... Не було нічого певного».